Tidak ada seorang pun Salatiyin yang saya tahu. Syekh-syekhnya Salatiyin, kecuali pasti menganggap dan menjadikan Syekh Soleh bin Pauzan dalam kedudukan ter terhebat, sangat tinggi kedudukannya.